La acel popas, câțiva dintre vânătorii vechi și-au adus aminte de un tovarăș de breaslă lipsă și după obiceiul pământului au prins să-l judeca. Nu era vorba de vrednicia lui ca purtător de armă sub semnul Sfântului Evstatie Plachida, ocotitorul vânătorilor ortodoxi, cât despre alte adesale omenești scăderi. Nu înțeleg de ce se îmbășunau așa asupra lui. Că și-a cheltuit moștenirea părintească într-un chip pomenit. În 9 ori 10 ani, fără să iasă din cotoreni, târg din fălciu, a fost în stare să părăduiască 20 de milioane de lei. Aur bun, nu hârtie monedă. Ce-a făcut, ce-a a izbândit să cheltuiască atâta Sodom de bani. La Paris n-a fost nici în Italia, nici la Monte Carlo, nici la Nisa, n-a fost măcar la București. N-a catarixit să se ducă la Iași. Pentru procesele pe care le avea aici, la Curtea de Apel, își trimitea avocatul său din Cotoren cu procură, ori nu trimite pe nimeni. În orice caz, pierdea. Atunci s-a și dictau un memoriu în care își arăta toate dreptățile și își ficuia în chip nemilos pe reprezentanții justiției ieșenii. Acel memoriu rămânea închis într-o saltare o vreme, îl scotea din când în când și îl citea aspeților care îl aplaudau cu o însuflețire. După asta îl dăruia lumii ca să se afle și în cercuri mai largi asemenea pățaniei. Cineva îl lua și îl pierdea. La casa bătrânească din marginea târgului Cotoreni era ca un fel de iarmaroc. Sețeseau tot felul de și oameni de afaceri care veneau să-i propui schimburi de moșii întemeieri de societăți anonime, cumpărări de fabrici, toate în vederea unor câștiguri fabuloase. Pe toți aceștia, îi dădeau cu coatele la o parte și intrau mai întâi și mai întâi la stăpân clienții lui de toate zilele, cu meseni joviali, care după ce se așezau la masa pururi întinsă, îl pofteau și pe dânsul. Dacă întârzia cumva se duceau și-l aduceau cu la, smulgându-l din ghearele oamenilor de afaceri. La o jumătate de oră după ce puneau stăpânii pe sufragerii, acești tovarăși nedespărțiți, Ieșau cu paharele în mână, în cerdac, și dac să strigau un cor cu voci în fricoșate: Să pleci, scrocii! Afară ies scrocii! Paraschiv, paraschiv, de câini din lansă! E scrocii să la porți. Boierul să a de râs. Prietenii lui de masă aveau totdeauna dreptate. De ce să se ducă la Paris să mănânce la restaurantele cele mai faimoase din lume? poruncește acelor restaurante să-i o ospățul la Cotoreni în Fălciu. Localurile celebre prin cântăreți și femei prea puțin îmbrăcate, nu-i nevoie să te duci tocmai la dracu în praznic să le vezi într-o sară. Ce ne place nouă mai mult, aducem de acolo aici. Așa că femeile galante de acolo și de Iurea își făceau uneori apariție la Cotoreni. Așa mai mult de fală, deoarece acest ciudat în argument nu făcea niciun haz de ele.